Самата истина. Имало едно време кокошка, която разказвала най-ужасната история на света. Тя била толкова страшна, че на всички останали кокошки им настръхнали перата. Бил дълъг и изморителен ден. Всички кокошки били готови да заспят в удобните си сламени легла, а между тях била веселата бяла кокошка. Кокошка Сивата кокошка гледала всичко това. Чудала се, защо другата прави такова нещо. Според нея, скубането на собствените пера било потресаваща и ужасна идея. Ту, радвам се, че се отървах от това мръсно перо. Сивата кокошка не можела да запази клюхата за себе си. Затова излетяла от леглото, за да разкаже на приятелките си. Хей, Лиса, хей, Пикси! Елата насам имам клюки. Чухте ли занази глупава кокошка, скувала си всичките пера, за да изглежда по-красива? Как може един петел да хареса кокошка без никакви пера? Ако бях петел, щех да презирам такава кокошка. О, това е ужасно! Как е могла? Без срами! «На къде отива този свят? За Бога! Кажи ми, че не е вярно!» На един тъп, близо до кокошарника, живеело семейство бухали. Майката имала невероятен слух, с който чувала всичко, а също и голямоста, с която можела да издрънка всичко, за което говорили кокошките. Майката Бухъл се прибрала у дома и разказала всичко, което чула. Това било плашещ разказ за малките бухълчета. Те били удивени и най-вече ужасени от идеята, че една птица си изкубе собствените пера и си мисли, че е красива без тях. Но, мамо, тогава как ще лети? Кокошките <съква> не летят като нас, скъпи! Само, че без перата си ще измръзнат и ще се разболеят. Разкажи ни повече, мамо, има ли още? О, не, не, вече е твърде късно. Хайде бързо в леглото ви, тримата. Сладки сънища, ангелчета. По-късно майката бухъл целунала малките и те заспали. А тя отлетяла, за да разкаже историята на своите приятели и гълъбите. Трябва да разкаже и на гълъбите за тази луда кокошка. Знам, че няма да ми повярват, но трябва да го направя. Майката Бухала разказала всичко за кокошката на гълбите и те я изслушали от край до край, без да мигнат и да задават въпроси. Просто слушали и вярвали на всичко, което казала. Сигурно умира от Студ, след като е загубила всичките си пера. Това било нещо ново дори за Бухалите. Тъй като много обичали да разказват клюки, те се разлетели на всички посоки, за да разкажат за скандалната история. Да знаете, че е самата истина. Кокошките в кокошарника си изкубят всички пера, защото мислят, че така ще са по-красиви. Напълно вярно е. Кокошките в кокошарника си изкубят всички пера, за да привлекат вниманието на петела. Това е самата истина. Кокошките в кукушарника си скобят всички пера, за да привлекат вниманието на петела. Едното перце станало много пера, а едната кокошка станала много кокошки. На другата сутрин, смайващата новина стигнала до ушите на петела. А -а -а -а -а! Има нещо, което трябва да ви кажа. Може да не повярвате, но това е самата истина. Три кокошки си изкубали всички пера, чух от другите. Чух, че били влюбени в петела. Защо не съм го чул по-рано? Какво ще стане през студеното време? Те няма да имат никакви пера. И така, веста за кокошките, които си изкудали перата, била навред. Творията се разнасила от кокошарник на кокошарник, от ферма на ферма и накрая я чули в цялата страна. Накрая новината стигнала до кокошарника, откъдето тръгнала. Имало три тъжни кокошки, които страдали от любов по един петел и за да спечелят сърцето му започнали да скубят перата си, за да му покажат коя го обича повече. Това продължило, докато не загубили всичките си пера. Можете ли да повярвате, това е самата истина! Когато същата бяла кокошка, която загубила малко перо, чула историята, не можела да разбере откъде е тръгнала. Тя се натъжила и казала... Какво става? Това не е нормално. Кокошките никога не бива да си скобят перата. Само веднъж си отскубнах перо, което беше измърсено. Тази история не бива да остане в тайна. Трябва да кажем на другите. Редно е да го съобщим по фермерската телевизия и новините. Новината била навсякъде. Видели я във вестника и я гледали по телевизията. Хм, тази новина е много тревожна. Не знаех, че имаме новинарски канал в Кокошарника. Естествено, че имаме. Как може да не знаеш? Съжалявам, не знаех. Нарича се Ко Какво е Ко О, Това е Кокоша телевизия. Много е популярна. И просто така историята се появила в сутрешния вестник. Всички прочели за трите глупави кокошки, които страдали от любов по местен петел и които скобали всичките си пера и сега мръзнали в студеното време. Перата ще ли да ги защитят, но сега те били без тях и всички се разболели тежко. Много скоро... Всички заговорили за тези безмозъчни кокошки и за това колко глупово било да си ускубят всичките пера. За всичко съм виновна. Не биваше да разнасям лъжи. Ще помня, че никога не трябва да казвам нещо, което не е вярно. Днес научих важен урок. Казват, че лъжата обикаля половината свят, докато истината си обува обувките. Сивата кокошка научила безценен урок. За това трябва да помним, че когато разказваме истории и клюки, трябва да внимаваме какво говорим. Случайна дума тук и там може да породи нещо, което никога не можем да спрем и променим. Точно както едното перо стана много пера, а едната кокошка стана три. Историята може да е лъжа, но както каза кокошката, всичко е съвсем вярно.